Plumb, de George Bacovia, artă poetică simbolistă modernă. Poezia Plumb deschide volumul cu același titlu, apărut în anul 1916, care marchează debutul lui Bacovia în lumea literară. Poezia este o artă poetică, deoarece autorul își exprimă în mod direct, prin mijloace artistice, concepția despre condiția artistului în lume. Textul se înscrie în lirica simbolistă modernă prin utilizarea elementelor specifice precum folosirea simbolurilor, tehnica repetițiilor, valorificarea cromaticii, ipostaza tragică a eului liric. Dramatismul este sugerat prin corespondența care se stabilește între lumea exterioară și lumea interioară. Titlul Titlul poeziei este format dintr-un singur substantiv care coincide cu leitmotivul poeziei. Cuvântul plumb, format dintr-o vocală închisă de câte două consoane grele, se repetă de șapte ori în text și sugerează un spațiu închis, o stare de angoasă, apăsare și imposibilitatea eului liric de a evada. Tema Tema textului este condiția poetului într-o lume ostilă, sufocantă, apăsătoare, dominată de obiecte. Din această lume nu se poate evada și nu există refugii salvatoare. Poezia este structurată în două catrene, organizată pe baza paralelismului sintactic. Prima strofă corespunde realității exterioare, iar cea de-a doua strofă corespunde realității interioare. Lirismul este subiectiv, evidențiat prin numeroasele mărci ale subiectivității. Verbe la persoana întâia singular, stam, am început, și pronume sau adjective pronominale la persoana întâi singular, amorul meu. Strofa întâi Strofantei surprinde elemente ale unui cadru spațial închis, apăsător, sufocant, în care eu liric se simte claustrat. Verbul dormeau din primul vers e o metaforă a morții care sugerează un sfârșit continuu specific liricii bacoviene. Se formează un câmp semantic al universului mortuar. Sicriele de plumb, veșmântul funerar, flori de plumb Coroane de plumb, aceste elemente construiesc un decor artificial în care, prin repetarea epitetului de plumb, se creează impresia unei existențe fără sens și fără posibilitatea înălțării. Toate obiectele sunt marcate de împietrire. Eul liric este prezentat într-o ipostază de însingurare totală. Stam singur! Vântul fiind singurul element care sugerează mișcarea, însă produce efectele rece ale morții. Verbul scârțiau din ultimul vers întărește senzația de iritare, nevroză, angoasă. Strofa a doua Strofa a doua se află sub semnul tragicului existențial dat de moartea afectivității. Dormea întors amorul meu de plumb. Epitetul întors, referitor la sentiment, adâncește senzația unei lumi părăsite de orice speranță, de mântuire, de înălțare. Marcat de aceeași singurătate totală, eu liric ajunge să se privească din exterior ca un străin, strigătul său de deznădejde fiind o încercare de salvare iluzorie. Metafora frigului simbolizează disoluția materiei, iar imaginea metaforică a îngerului cu aripi de plumb presupune senzația căderii definitive a omului într-o lume a morții în care înălțarea nu mai este posibilă. Înstrăinarea, împietrirea, izolarea, singurătatea, privirea în sine ca într-un străin se înscriu în estetica simbolistă. Sursele expresivității și ale sugestiei se regăsesc la fiecare nivel al limbajului poetic. La nivel fonetic se remarcă predominanța vocalelor închise, O, I și U, care dau sentimentul de vid interior, iar aglomerarea consoanelor dure B, P, M, N creează o sonoritate bizară, lugubră. La nivel morfologic predomină timpul imperfect, un timp al acțiunilor continue, neterminate, obsedante, singurele care diferă verbele am început și să strig, marchează conștientizarea dramatică a eului liric. La nivel sintactic, propozițiile sunt predominant principale, independente, deseori coordonate prin și, ceea ce intensifică prin aglomerare senzațiile. De asemenea, se remarcă topica inversă cu subiectul postpus. Dormeau adânc sicriele de plumb, dormea întors amorul meu de plumb. La nivel lexical, predomină cuvintele din câmpul semantic al morții. Repetarea lor are ca efect monotonia. La nivel stilistic se remarcă prezența simbolului central plumb, asociat metaforelor flori de plumb, coroanele de plumb, aripile de plumb și expresivitatea epitetului Amorul meu de plumb. Versurile au măsură fixă de 10 silabe și rimă îmbrățișată, aceste două elemente contribuind în plus la ideea de închidere. În concluzie, poezia plum de George Bacovia este o artă poetică și se înscrie în lirica simbolistă modernă prin folosirea simbolurilor, a repetiției, prin valorificarea cromaticii, a sugestiei și prin exprimarea propriei concepții despre condiția artistului într-o lume ostilă, monotonă și sufocantă. Pe scurt, despre universul bacovian. Spațiul. Nu există spații protectoare, ci doar spații ostile, agresive. Pentru el nu există acasă. Timpul. E un prezent obsedant, monoton, ostil, devorator. Nu există timp protector în care eul să se poată refugia. Eul. Se simte abandonat, singur, înstrăinat, neînțeles, damnat. Este un eu nevrotic, melancolic, anxios, al stărilor negative, dezagregate. Erosul. Este asociat adesea cu boala și moartea, cu sentimentul dezagregării al pierderii în neant. La Bacovia, iubirea este un prilej de nevroză. Natura Este un decor care amplifică nevroza, anotimpurile sunt surse ale nevrozei. Căldura verii descompune, toamna subliniază sentimentul de sfârșit de lume, gerul iernii stârnește frigul metafizic. Culorile Apar culori obsedante, negru, violet, gri, alb și galben. Ele nu au semnificațiile obișnuite ale simbolisticii culorilor, ci transcriu stări de tristețe, agitație, nevroză, boală, disperare, muzicalitatea. Sunt prezente atât procedee stilistice cu efect muzical, cât și motivul literar al instrumentelor muzicale.